Ганна, січень 1948. О день свого від'їзду Клод закотив тригодинний сніданок у 21. Коли приїхала Ганна, все було в самому розпалі. На столі височила велика банка іранської паюсної ікри, і неминуче в таких випадках шампанське у Ведерці з льодом. Сяюча Дженніфер виступала в ролі привітної господині столу перед клодом, його приятелем Франсуа та ще однією людиною, яку Ганна раніше не зустрічала. Мене звуть Кевін Гілмор, представився незнайомець. Дженніфер усміхнулася. Ти, Ганно, напевно, чула про Кевіна Гілмора. Він власник фірми Гіліан Косметікс. Звичайно, у вас чудова продукція. Вона поклала собі ще ікри. «Ви теж збираєтесь до Парижа?» – запитав він. «Ні, це Дженніфер не терпиться стати новою сенсацією Франції». «Вона візьме Париж штурмом», – сказав Клод із сильним акцентом. «Але будь ласка, ганно, я цілком покладаюся на тебе, щоб вона сіла на пароплав». Вона має бути там до кінця місяця. Весело розриготавшись, Дженніфер міцно пригорнулася до Клода. Я буду там одразу ж після того, як отримаю паспорт і дещо влагоджу. Ну, хіба це не чудово? Звернулася Ганна до Кевіна, намагаючись приховати, що вона не відчуває жодного ентузіазму з цього приводу. Так, мабуть, у вас свої зуби? «Що? Свої або вставні?» Ганна посміхнулася. Його прямота обезброювала. «Зуби у мене свої. А що? А волосся?» Вона відчула, що червоніє. «Природні?» – тихо відповіла вона. «Це я знаю. Я досить розуміюся на відтінках волосся, щоб зрозуміти це. Але невже усі вони ваші?» Він не помітно для решти – Посмикував її довге волосся. «Я маю на увазі, ви не носите перуку?» «Що?» «Перуку. Чуже волосся. Гусіше. А навіщо це мені?» Він зненацько посміхнувся. Ця усмішка зовсім не в'язалася з його зухвалими питаннями. Сором'язлива посмішка. «Тому що більшості дівчатам він просто необхідний, щоб виглядати так». Він сумно похитав головою. Це найбільша трудність, коли шукаєш придатну дівчину. То у неї хороше волосся, але огидні зуби. То хороше волосся і зуби, але нікуди не придатний ніс. А у вас, на мою думку, все ідеально. Хочу поцікавитися, чи не погодилися б ви працювати у нас, але тільки винятково у нас, так би мовити на ексклюзивній основі. У якості кого? Ганна подивилася на Дженніфер, намагаючись знайти собі підтримку, але та була повністю паглинена клодом, що сніжно шепотіла йому французькою. Бачите, зараз, коли на сцену виходить телебачення, з радіо, на мою думку, буде покінчено через рік чи два, принаймні, що стосується великих шоу. Мені потрібна дівчина Гіліана. Хочу, щоб вона фігурувала у всіх моїх рекламах. Перуки, лаку для нігтів, губної помади, косметики. Я вже говорив із кількома дівчатами, які мені подобаються. Він назвав імена «п'ятименикенниця екстракласу». Але вони вимагають надто великих гонорарів за те, що працюватимуть виключно на мене. А я не хочу, щоб дівчина Гіліана – Рекламувала моделі Теда Касабланки у Возі чи парфуми Шанель у Харперсі. Хочу, щоб вона асоціювалася виключно із продукцією фірми Гіліан. А спочатку я зможу платити лише 300 доларів на тиждень. Ганна сьорбнула шампанського. Вона й не знала, що відповісти. Гілмор прийняв її мовчання за відмову. Я пропоную вам контракт, Терміном на один рік заплатою удригам у півріччі по 500 доларів на тиждень. Плюс додаткові суми, якщо ми використовуємо вас, коли ми вийдемо на телебачення. Дженіфер раптово прокинулася. «Що я чую? Суми?» – перепитала вона. «Я говорю вашій подрузі, що хотів би зробити її дівчиною Гіліана». Очі у Дженніфер круглилися. «Ну, звичайно ж». Ганна ідеально підійде. «Напевно, підійде. Вона гарна, але не надто сексуальна. Типова американська дівчина», – сказав Кевін. Клод сплеснув руками. «Знову це слово. Які ж ви, американці, не знаєте, що робити з вродливою дівчиною. Постійно намагаєте всіх оподібнити до дівчинки-сусідки. Та якби публіка хотіла саме цього... Ніхто не став би ходити до кіно. Взяти, наприклад, Дженіфер. Вона відразу стане великою зіркою саме тому, що не схожа на сусідське дівчисько. Вона – та сама дівчина, мати, яку мріє кожен чоловік. Згоден, але в рекламній справі це не спрацьовує. Тут потрібний зовсім інший підхід, стояв на своєму Кевін. Сексуальну привабливість ми теж використовуємо але тонше. Ганна вродлива. Але це той тип краси, з яким себе може ототожнити будь-яка жінка. Студентка коледжу або молода заміжня жінка думатиме, що і вона цілком зможе виглядати як Ганна, якщо користуватиметься нашими виробами. Але вона ніколи не стане думати, що зможе бути схожою на Дженіфер. Ви у своїх фільмах наголошуєте на ескапізм, уникнення дійсності, я ж торгую реальними виробами. Ганна ідеально підходить для моєї продукції. Люди не здогадуються, що вся справа в рисах її обличчя, у тому, як у неї посаджені очі, чи наскільки гусі вії. Вони думатимуть, що якщо вони будуть користуватися тією ж продукцією, то виглядатимуть так само. Цей тип краси не злякає їх, а ось тип Дженніфер – так. «Що ж, тоді я виводжу свій лякаючий тип краси до Парижа», – сказала Дженіфер. «Але, Ганно, думаю, що тобі слід прийняти пропозицію Кевіна. Тобі потрібно змінити обстановку. Нам усім це потрібне». Ганна насупилася. «Я не манекенниця, і мене цілком влаштовує робота у…» Дженіфер непомітно тицнула її ліктем у бік і встала. «На мою думку, нам потрібно вийти і трохи підправити косметику. Пішли, Ганно». Виходячи слідом за Ганною, вона обернулася і підбадьорливо підморгнула Кевіну. Той кивнув і показав їй схрещені пальці. У дамській туалетній кімнаті вони сіли перед великим дзеркалом. Служниця прибиралася неподалік з виразом байдужості і нудьги на обличчі. Отже... Сходу кинулася в атаку Дженіфер. Чому ти відмовляєшся? Я нічого не тямлю ні в рекламі, ні в роботі манекенниці. Але я нічого не тямлю в роботі кіноактриси. Але мене ж це не зупиняє. До того ж, ще в Парижі. Ти будеш чудовою. Не перекладай розмову. Скільки ти отримуєш у Генрі? Зараз 150 на тиждень. Але це не суттєво. Я тільки-но продала свій будинок і отримала за нього дуже пристойну суму. Генрі вигідно помістив ці гроші, тож мені набігають великі відсотки. Грошей я потребую найменше. Але ж це буде так чудово. Я не можу залишити Генрі. Генрі? Дженніфер осудливо подивилася на неї. Гадно. І ти кажеш це мені, своїй Джен. Кажи краще, що не можеш залишити цю роботу тому, що вона хоч якось пов'язує тебе з Лайаном Берком. Але він до тебе не повернеться. Викинь з голови, що одного дня він з'явиться і візьме тебе з собою. Все це у минулому, скінчено. Звідки ти знаєш? Я маю на увазі, що наступного тижня виходить його книга. Ну, і... Він має приїхати сюди. Адже так чинить більшість письменників, хіба ні? Дженніфер опустила очі, уважно вивчаючи свою сумочку. Недбало пограла ременцем. Ганно, я не хотіла тобі говорити, але зараз думаю, що ти повинна знати. Він знову виїхав до Англії. Знову? У неї пересохло в роті. «Вона злякалася, чи не занедужує? Хочеш сказати, що він був тут?» Дженіфер ствердно кивнула серйозним виразом на обличчі. Цілий тиждень зустрічався з видавцем. Все повністю переписав заново, викинув майже все, що написав спочатку тут, повернувся туди та почав писати з самого початку. Ось чому минуло так багато часу. Але книга вийшла гарною. Генрі казав мені, він бачився з Лайоном. Генрі його бачив? Вони разом обідали. Лайон уже приступив до наступної книги. Отримав від свого видавця дуже великий аванс і поїхав у Лондон. Внаймає там квартиру. Він був тут. Бачився з Генрі. Слова застигли у неї в горлі. По обличчю потекли сльози. Дженніфер обійняла її. Ганно, не приймай це так близько до серця. Генрі каже, що Лайон думає лише про свої книги. Нині це єдине, що має для нього значення. Але ж Генрі знає, як це мені. Чому ж він не сказав мені, що Лайон приїжджав? Тому що він чоловік, а чоловіки завжди стоять один за одного. Ганно. Ти нічим не зобов'язана, Генрі, і тобі необхідно змінити обстановку. Це сама доля, адже Клот не запрошував сьогодні Кевіна. Той просто йшов кудись один, ми випадково його зустріли, і він пішов з нами сюди. Я вважаю, це просто зумовлено з згори. «Можливо, ти маєш рацію», – повільно промовила Ганна. «Я повинна піти з цієї роботи». Залишатися там – все одно, що хавати себе живцем. Ось тепер ти кажеш правильно. І квартиру цю теж кинь, а зараз опорядкуй обличчя і не надумай втрачати роботу, яку ти ще не отримала. Спочатку Генрі засмутився. Однак він неохоче визнав, що пропозиція фірми «Гіліан» чудова. «Це все твоїх рук справа», – сказав він Дженіфер. Та прийшла разом із Ганною оголосити йому новину. «Ти сам чудово знаєш, що про краще їй нема чого й мріяти», – весело відповіла Дженіфер. «Ну, заспокойся, Генрі. Скільки ти ще хотів тримати Ганну тут, на прив'язі?» «Ти ж розумієш, що вона не міс Стейнберг». «Окей, але перш ніж ти підпишеш контракт, Принеси його мені, пробурчав він. Подивимося, чи можна буде внести до нього пункти про особливі виплати. Телебачення рішуче заявляє про себе, і я не хочу, щоб якісь пункти довелося обговорювати заднім числом. Якщо він хоче, щоб ти рекламувала його продукцію зараз, він має дати гарантію, що буде використовувати тебе в телевізійних рекламних передачах. «Але, Генрі, – заперечила Ганна, – я ж непритомна впаду перед телекамерою. Вона нічим не відрізнятиметься від простої фотокамери, а в тебе на той час вже накопичиться досвід. Так, до речі, – він написав, як і сім'я на блокмоті – домовся про зустріч із Ліл Коул, Бери в неї приватні уроки щонайменше двічі на тиждень. Вони коштують дорого». Але ти можеш собі це дозволити. Хто ця Ліл Коул? Вона ставить правильну мову та дикцію. Найкращий спеціаліст у Нью-Йорку. Навіщо вона мені? Бачиш, я маю перечуття, що телевізійна реклама не зведеться до простої демонстрації виробів. Тобі треба позбавлятися своєї бостонської догани. Генрі. Я ж збираюся всього лише рекламувати косметику, а зовсім не ставати актрисою. «Послухай, Ганно», – заговорив він суворим голосом, «якщо ти маєш намір щось робити, віддавайся цій справі на 100%. Немає такої роботи, яку можна виконати, витративши лише половину своїх зусиль. Секретарем ти була чудовим, тепер же, Якщо ти маєш намір стати дівчиною Гіліана, стань найкращою з усіх можливих кандидатур. І потім, чим тобі ще займатися? Зараз тобі більше, ніж будь-коли. Треба чимось зайняти себе. Раптом на його обличчі з'явився вираз смертельної втоми, ніби він зовсім втратив сили. Підкаряючись несвідомому пориву, Ганна обняла його. «Генрі, я люблю тебе!» Він сердито глянув на неї, приховуючи свої почуття. «Як вам це сподобається?» Звернувся він до Дженіфер. «Останні два роки пройшли у мене під знаком шаленої закоханості в неї. І ось зараз, кидаючи мене, вона освічується мені в коханні». «Так, люблю, Генрі. І завжди любитиму. Будь ласка!» Залишайся моїм другом. Тільки спробуй втратити мене. Таких, як ти, Ганно, одна на мільйон. Іншою такої вже не буде. А тепер забирайся. Мені потрібно обдзвонювати бюро по найму. Хто знає, може й знайдеться друга Ганна Велс. А чи не хочеш, щоб я попрацювала, поки ти не знайдеш когось? Я могла б вести її у курс справи. Ні, змотуйся. Дженіфер теж незабаром їде. Живіть на повну котушку, дівчатка. До речі, Дженіфер, за вирахуванням податків твої аліменти становлять 700 доларів на тиждень. Знаючи тебе, я вираховуватиму податки відразу ж. Ця твоя угода про кінозйомки у Франції все ускладнить. Хочеш, щоб я пересилав тобі туди чеки? Ні. «Залишай мої гроші тут, вклади їх у щось, зроби мене такою ж багатою, як Ганну», – Генрі засміявся. «Переді мною сидять прям такі дві рокфелерки, і хто тільки сказав, що цей світ належить чоловікам?» «Я пробуваю в ньому свою дорогу на силу», – пробобаніла Дженніфер. «Ну, ясна річ, цілих п'ять місяців довелося, не шкодуючи сил» працювати в басейні. Обличчя Дженіфер осяяла одна з її сліпучих усмішок. «Так, у Каліфорнії у мене були самі ігри та розваги. Знаєте, ким я хотів би стати у своєму наступному житті?» «Гарною бабочкою, стояв на своєму Генрі. «А зараз перед тобою Париж. Ти станеш французькою Ланою Тернер». Але зробиш ласку, не марнув усі свої гроші. Ти винна мені дві тисячі, віднімаю своїх аліментів і бога ради, не проси мене пересилати їх тобі до Франції. Дай мені можливість відкласти їх для тебе самої. Клієнти на зразок вас обох. Мені ось як потрібні. Так, до речі, ангельським голоском заспівала Дженніфер, позич мені ще тисячу. «Генрі, схаменись, Дженніфер. Мені треба одягтися. Зрештою, до Парижа я мушу, мушу з'явитися у всеозброєні і зробити там фурор?» Лютий 1948 Ганна влетіла у 21 і підбігла до Генрі, що сидить за своїм звичайним столиком на самому початку зали. «Вибач, що запізнилася, але Ліл Коул вичавлює з мене всі соки!» – вона сіла. Вінгедрін від Генрі не сховалася, що всі чоловіки у залі обертаються її у слід. В результаті тритижневих зусиль провідних косметологів Кевіна Гілмора зовнішність Ганни змінилася, хоч і невловимо, але все ж таки так. Шприкувала до себе загальну увагу. Вони не змінили красу Ганни, даровану їй природою, але якимось незбагненним чином так відтінили і підкреслили її, що вона ще більше впадала у вічі. Раніше ця краса відкривалася оточуючим поступово, тепер її помічали моментально. Очі були підведені, навіки накладені тіні, а волосся збите і нагадувала левову гриву. У всьому її образі, як і раніше, читалося благородство знатної леді. Проте зараз вона буквально привертала до себе увагу чоловіків. «Сьогодні вранці я отримала довгий лист від Дженіфер», сказала вона, не помічаючи загальної уваги. «А я короткий, з проханням вислати грошей. Ганно, як вона зуміла так швидко все витратити?» Ганна засміялася і замовила собі салат. Скільки грошей у неї б не було, вона завжди буде в боргах. Дженіфер – транжирка. Не знаю, чому, але їй схоже. Нічого не подобається з того, що вона купує. Більшість куплених речей вона одразу роздає. Генрі похитав головою. Сподіваюся, що вона знайде собі там людину. Хорошу людину. Як актриса вона не бозна, що... Але обличчя і постать у неї страшенно гарні. Сподіваюся, вона змушує їх працювати на себе. Тому що зовнішні дані – це все, чим вона володіє. І коли вона втратить це, прийде кінець і самій Дженніфер. «Генрі, я була про тебе найкращої думки. Невже ти, як і всі, цінуєш Дженніфер за її зовнішністі тільки? Вона чудова людина». Оскільки жоден чоловік не бере на себе труд розглянути це в ній. Я думала, що ти не такий. Дженіфер справді хороша людина. Справжня подруга. І дуже мила. Одна з наймиліших дівчат, яких я знала у житті. Мила? Ну що ж, і з цим я, мабуть, погоджуся. Мила на вигляд, на поверхні. Ця її посмішка, наче назавжди приклеєна. Але розкажи мені трохи про неї, Ганна. Чи спроможна вона наскільки-небудь глибокі почуття? М -м, важко сказати. Дженніфер ніколи до кінця не розкривається. Тобі щось відомо? Я ніколи не чула, щоб вона про когось відгукувалася погано. Вона і справді мила з усіма. Розумію, що смішно характеризувати Дженніфер цим словом, але для неї воно підходить як найкраще. «Адже я жила з нею і знаю. Ось ти, напевно, думаєш, що коли хто мила, то це Нілі. Вона розумна і яскрава, але милою її назвати не можна, на відміну від Дженіфер. Ти ж знаєш, вона ніколи не казала нічого поганого про принця, тільки те, що в них не склалося. Жодної з лісної мстивості ні до нього, ні до Тоні, ні навіть до Міріам. Говорить просто... Що не могла винести нудьгу в Каліфорнії? Ні, за фасадом цієї чарівності ховається страшенно самотня душа, яка чекає на чоловіка, здатного полюбити її за духовні якості, тому що насправді Дженніфер хоче лише одного: щоб у неї був один чоловік, нормальне сімейне життя, діти. Тоді, як так вийшло? що вона перервала вагітність, ось коли я розчарувався у ній. Дзвонила мені з Каліфорнії мала не на межі істерики, бо її, бачите, змушують робити аборт, принаймні сестра чоловіка змушує, а сама вона нібито хоче зберегти дитину. А потім, коли я в кож розбився, щоб забезпечити їй хороші аліменти, вона позбавилась її. «І ти ще запевнятимеш мене, що дівчина, яка хоче мати дитину, не може прожити на тисячу доларів на тиждень?» «Вона ніколи не розповідала про це і не називала жодних причин», – задумливо промовила Ганна. «Але певно, в якийсь момент вона злякалася того, що їй доведеться одній виховувати дитину. І я впевнена, що якби знайшлася відповідна людина, – у них вийшла б нормальна сім'я. Генрі допитливо глянув на неї. «А ти як?» «О, мої справи йдуть чудово. Ми вже закінчили пробні зйомки. З наступного тижня я починаю рекламувати продукцію фірми «Гіллян». Перша весняна демонстрація». «Я не про це, Ганно. Я мав на увазі твоє майбутнє. Чи бачиш, що ти станеш дівчиною «Гілляна»?» Багато чого змінить у твоєму житті. Коли твоя особа не сходитиме зі старинок ілюстрованих журналів та рекламних оголошень, на твоєму шляху виникне чимало усіляких спокус. «Я вже пройшла через це», – нагадала вона. «Пам'ятаєш? Лише два роки тому моє ім'я не сходило з перших шпальт газет. Пасійно згадувалася у статтях та репортажах. «Попелюшка Аліна Купера». Але я залишилася незмінною, не змінилася. Ні, змінилася, тихо сказав Генрі. Ти ж не одружилася з Лайоном Верком, га? Деякий час вона мовчки вивчала свою тарілку. Я хотіла вийти за нього, Генрі. Найбільше у світі. І зараз хочу. То чому ж не вийшла, коли ти мала таку нагоду? Він хотів щоби я жила в Лоренсвілі. «Саме про це я й говорю», – повільно промовив він. «Та дівчина, яка з'явилася в моїй конторі того самого першого дня, пішла б за коханою людиною на край світу. Ось чому я й прийняв тебе. Я вважав, що ти надто розбірлива і не втішатимешся на, ши... не на шию першому ліпшому. Я не сподівався» що Лайон повернеться. Тієї самої хвилини, як він увійшов, як сказав тобі. Прощавай, Ганно, ось воно. На жаль, Лайон ніколи не був здатний на глибоке почуття ні до кого, чи до чоловіка, чи до жінки. Ми з тобою схожі один на одного. Коли нам хтось подобається, ми творимо з нього божество кумира. Лайон любив мене. «Я знаю», – уперто сказала вона. Але не так сильно, як себе. Людина, яка разом обриває всі кінці, як це зробив Лайон, не здатна на справжнє почуття. У певному сенсі Лайон схожий на Дженіфер. Вони закохуються, ці Лайони та Дженіфер, але завжди виходять сухими з води, бо своє особисте у них завжди на першому місці. Пам'ятай, Ганно. Ти молода, будь обережна. Щойно зустрінеш чоловіка серйозними намірами. Хапайся за нього і ні за що не відпускай. На одну чарівність не дуже розраховувай. Думаю, навряд чи в мене з кимось буде щось серйозне, відповіла вона. Ось з Лайоном? Це було саме так. Лайон для тебе помер, категорично відрізав Генрі. З ним уже все, покінчено. Розумію, але я через це не змінилася. Не можна ж швішатися на першого більш-менш відповідного, який зустрінеться на моєму шляху. Так, я хочу колись вийти заміж і мати дітей. Але я маю любити цю людину. Вона зітхнула. А я ніколи нікого не зможу полюбити так, як я любила. Лайона. Послухай, сказав Генрі, не ставай ішаком, як я. У мене теж було кохання одне єдине в житті Елен Лоусон, і я страшенно добре бачив із самого початку, що вона мене не любить, що вона взагалі не здатна любити. Я навчив її всьому, і, хоча я був зовсім поганий собою, любив тільки її. Можливо, я просто сам виключив собі будь-яку можливість знайти собі іншу дівчину. Ну, і чого я в результаті прийшов? Залишився один, як перст. А може, ви, Зелен, могли б ще смієшся? Але ж ти сказав, що любив її. Любив, я любив її таку, якою вона себе зображала, якою хотів її бачити. А зараз. Я бачу її такою, якою вона є насправді. Я надто старий, щоб шукати собі когось іншого. Хоча і з нею зараз відбувається те саме. Починає випирати її сутність, залізнобока і старенької. Я вбив би будь-кого, хто назнав, назвав би її так при мені, але тобі я можу сказати. Любов до Елену мене вже минула. Але я нічого не можу вдіяти зі своєю звичкою. Ось і тебе підстерігає те саме, Ганно. Звичка. І після того, як усі почуття проходять і на перше місце виступає логіка, звичка все одно лишається. До кінця життя. Ось тому й не надумай у свої 22 роки заводити звички. Лайон, той не витрачає жодної секунди свого часу на роздуми і спогади про тебе. Можеш мені повірити, тому й перестань думати про нього. Ганна трохи помітно посміхнулася. Постараюсь. Це єдине, що я можу – постаратися.